Imnul al doilea al Sfântului noul Teolog Titlu, care e schimbarea făcută în acest Părinte Dumnezeu și cum a ajuns pe culmea curățirii, cum s-a unit cu Dumnezeu și cum anume a ajuns și plecând de unde, arată aici cuvintele lui de dragoste către Dumnezeu, iar spre sfârșit vorbește teologisind despre îngeri. Ce ne nemăsurata milă până în măruntaiele tale, până în adâncurile tale, Mântuitorule? Unde te-ai îndurat să mă faci mădular al tău pe mine necuratul, destrăbălatul și desfrânatul? Cum ai îmbrăcat în haina prea strălucitoare ce fulgere cu scânteia nemuririi și face lumină toate mădularele mele? Căș trupul tău prea și Dumnezeu fulgere întreg de focul Dumnezeului tale, frământat și amestecat cu el în chip negrăit, și pe el mi l-ai dat și mie, Dumnezeu meu. Căci unindu-se acest cort murdar și stricăcios, al trupului meu, cu precuratul tău trup și amestecându-se sângele meu, cu sângele tău m-am unit știu cu Dumnezeirea ta în Sfânta euharistie și m-am făcut trupul tău tot curat, mădular strălucitor, mădular sfânt cu adevărat, mădular scânteitor, transparent și luminos. Văd frumusețea privesc strălucirea Oglindesc lumina harului tău și lui de negrăirea fulgerării luminii dumnezești și miez din mine însumi că mă gândesc la mine cine am fost și cine am ajuns o minune și atunci mă cuprind de frica și mă respect, mă cinstesc și mă tem de mine însumi ca de tine însuți și sună dumerii cu totul rușinat unde anume să mă așez și de cine să mă apropii, unde să culc mădularele tale, la ce lucruri <coughs> și la ce fapte să le folosesc pe ele cele cu totul înfricoșătoare și dumnezeiești. Dă-mi și să greși și să fac ce spun ziditorule plăsmâitorule și Dumnezeu meu căci dacă nu împlinesc cu fapta cele pe care le grezi, făcut o amaramă care sună mult în zadar și sune simțitor față de sunetul loviturilor. Dar să nu mă lași, să nu mă părăsești ni să mă lași să rătăcesc mântuitorul meu pe mine ticălosul Săracul și străinul care-ți datore zece mii de talanți, ci fa acum ca și dinioară cuvinte, căci atunci mai despățim întuitorile de moștenirea și de tot pământul strămoșesc, de tată, de frați, de mamă, de cei mei de străini și de toate rudele și prietenii pe mine păcătosul și mai josnicul decât toți aceștia și mai primit în brațele tale preacurate pe mine cel ce mă arătam nerecunoscător față de cele bune ale tale. Așa și acum să i mire de mine îndurate chiar mai mult decât atunci, Dumnezeu meu, îndure-te și păzește-mă, îmblânzește mișcările irascibilității mele, amâniei mele, și fă-mă în stare să supor cu suflet mare orice încercare și întristare acestei vieți, câte mi-aduc asupra mea însă prin răutatea cugetului meu, la câte mă ispitește firea invidioasă a demonilor, și aduc asupra mea cu fapta și cu cuvântul frații mei cei neputincioși, frații care... Mă ispitez, vrea să spună, meu nou teolog. Vai mie, pentru că și mădularele mele mă istovesc și pentru ele sufăr iarăși. Sunt dus de picioare, eu care sunt sortit să fiu cap. Merg cu picioarele goale și mă pe în spin și sufăr mult, neputând suporta durerea. Unul din picioarele mele merge înainte și celălalt se întoarce înapoi. Mă trag încoace și încolo și mă târăz, mă împiedic și cad. A zăcea jos e rău iar a merge așa e mai rău decât a zăcea și întrece toate nenorocirile. Dă-mi, Doamne, străpungerea inimii și plâns și învrenicește-mă ca în întunericul acestei vieți, în lumea aceasta, locul în întristării, să-ți fiu rob și să te zujezi bine și să păzezi poruncile tale. Îți mulțumesc că mi-ai dat să trăiesc, să te cunoști, să mă închin Dumnezeu meu. Căci aceasta e viața a te cunoaște pe tine singurul Dumnezeu, ziditorul și făcătorul tuturor, nenăscut, necreat, fără de început singur, pe Fiul tău cel născut de tine și pe preasfântul Duh cel purcesc de tine, unimea treimi atolă odată, a cărei închinare și adorare vlavioasă e mai presus de orice altă slavă, fie apământească sau cerească. Căci care alta e slava sau lumina nemuririi sau bucuria sau... Luminarea vieții materiale a îngerilor, arhanghelilor, domniilor, heruvimilor, serafimilor și tuturor celorlalte oștiri cerești, decât lumina cea una Sfintei Trăimui împărțită în chip neîmpărțit în trei, care e una în trei întipăriri, cunoscută în chip necunoscut pe cât vrea ea, pe cât vrea Dumnezeirea. Căci nu e cu putință ca o creatură să cunoască pe Creatorul întreg așa cum El însuși se cunoaște pe sine prin fire, ci toți îngerii și toată firea creată văd și înțeleg cu mintea prin har, nu cuprinzând, ci înțelegând cu mintea pe cât va văi lumina Dumnezeu să se facă cunoscută sau arătată orbilor sau chiar celor ce văd, căci ochiul fără lumină nu vede, ci însuși faptul de a vedea îl primește de la lumină pentru că de ea a fost și creat. Vreau să spună că lumina dumnezească este cea care ne dă să înțelegem cele care se văd lumina dumnezească. Ne trupești sau trupești, pe toate vei afla că Dumnezeu le-a făcut. Dumnezeu este făcătorul tuturor. De-ai auzit vorbindu ți de cele din ceruri, de cele de pe pământ și de cele din adâncuri, toate acestea au o singură viață și slavă, o singură dorință și o singură împărăție, bogăție, bucurie, cunună, biruință, pace și bună cuvință, Cunoașterea obârșiei și a cauzei lui Dumnezeu, de unde au fost aduse la existență și s-au făcut toate. Aceasta e constituirea celor de sus și a celor de jos. Aceasta e rânduiala tuturor celor înțelese cu mintea. Aceasta e slujirea tuturor celor văzute. Pe aceasta au avut o drept stabilitate, sigură, îngerii, primi mai multă cunoaștere și frică atunci când l-au văzut căzând pe satana. Luca 10 cu 18 și pe cei târâți în jos împreună cu el de părerea de sine. Demonii au fost târâți împreună cu satana de părerea de sine, de părerea mare despre ei și pe care o aveau, spune Sfânt Simeon. Căci numai pe aceasta a uitat-o cât s-au căzut făcându-se romândrie și iarăși, tot pe aceasta au avut o drept cunoaștere, că s-au făcut ușor prin frică, și iubire alipindu-se de stăpânul lor de Dumnezeu, de aceea recunoașterea stăpâniei lui face, făcea și sporirea iubirii lor, pentru că vedeau încă mai mult și mai limpede fulgerarea scânteitoare a trăimii slavă lui Dumnezeu. Și aceasta la rândul ei aluncă departe orice -al gând, orice gând și îi făcea neschimbabili pe cei care la început au primit o fire schimbătoare, iar acum rămân în înălțimea cerurilor. <coughs> Sfântul Simeon spune aici că și îngerii aveau o fire schimbătoare, dar, datorită voinței lor să se de Dumnezeu Slavei, acum rămân, sunt în înălțimea cerurilor.